egun hon entzuleak, da kizun bezala, hilabet diren buruan, frantiako presidenzialetako texkundeak iraganen dira. Horri buruz, zonbait elementu eman haidizkizuet egun. Lachai, ez dizuet botako Macron, Le Pen edo Fionnen ustelkediei buruzko milagaren iditzia. Ez, egun presidenzialak, ipe euskaletik begiratu nahi nituzke, baitira ezaugarri kurioz batzu. Hasteko, Kortxikan eta batez ere itxasoz bestaldeko lujaleetan ez bezala, Iper Euskalegian parte hartziak gorada. Alta, azken amarkadetan garatzen den orientazio behitzali harrikin, pentsagenizake alderantzizkoa litzateke Beraz, zer bozgatzen du Iper Euskalegiak hauteskunde presidenzialetan. Mila behatziuntara horreitama bostetik, binatama bira, diren azken lau presidenzialitatik, hiru bozka biogera nagusi, desbegintzen aldira. Lehena, pixu gehienduena, Estatu mailako joera deitzen aldugu. Hori da frantziako alderdi nagusietako hautagaiak sustengatzen duen joera. UDF, URPR, UMP eta azken aldean PSR naldekoak. Bigajena, baioguren inguruko autagaitza zentrista da. Horts joera nagusiki lokalista bideratzen duen bozka. Eta azkena, NPA eta alderdi ekologisten aldekoa da. Noski biziki minoritarioak dira, baina hautagai horiek, haien emaitzarik onenetarikoak lortzituzte hemen, Ipela Euskalegian kurioski konzentraturik. Bestalde, nabaritzekoak dira izan diren aldaketak, mila behatziuntal horretamu bostean, baladio gita xihaken aldeko sustengo masibo batetik abiatuta, 2008ko Holanden sustengura iristeko. Diakinada gainera Ipela ez duela historikoki ezkerian mozkatzen. Hor sarkozik bibian baiunra egin zuen bisita famatuak esplikatzen laguntzen ahal. Bestalde, beti ila da aztertzen eskuinetik ezker mugitzenen bozka bat, alderdiak alderantziz ezkergetik eskuinera joaten direarik. Ondorioz, garko eskaintza politikoak ezko dudak sortzean ditu hiper Eusskaleriko bozkatza entzat. Alde batetik, Holanden lendakaritzaren odotik, eskuindarrak izinbaitziren halire, alderdi sozialistaren ezkerian izan, gazte luzain erradik albat izendatu dute, odil deko garen babesa lortu duena e, hainbeste beste tasun beltute, afera du izialak, bahne, noski. Total, ezkerreko primarioak ezker erunz jozuen, alderdia erdia iran utziz, Bestalde, bai gu, hu, bazter guzietako garratoinak surkatzen dituen makro flauta jokalariarekin batu da. Hemen bozkatzen maite den alderdi ekologista, ezingo da bozkatu jamonekin batuaita, eta putu jaunaren izenpedura biltzea, poliki egia intzinatzen da. Omen, beste aukerari gabe, oigu hemen bidean galduak, parisetik datorren artistari, soilik bozkasuri horrekin jolasten gara kantatzen halko diote Iperreliko, boska celiek.